Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi, rabbil alemin As-salatu, as-salamu ala rasulila Muhammedin, ala alihi wa ashabih O men tëbiahum bi ihsanila yomiddin Allah në madhura falëndarojmë, bëtëm për ti ndimë dhe falën e kërkojmë Nërsa lavdatë dhe bikime të Allahu qofshim i Muhammedin, sallallahu aleyhi wa sallam Bi familënët i shokët dhe të gjithët atë që ndjekën rrugënë tyre dyridin dhe fundë të kësaj botë Të ndrullëzër, para muaj të Ramazan, në takime tona para në mazë të gjumas, besër që i kujtojtë, kemi qenë duke trajtuar surët e fundit e Koranit. Në pikrishtë kemi mbetur tek surja elkeutër, ku kemi trajtuar një pjesë e sajë, kam vetë një pjesë tjetër pa u trajtuar, e që... Nga sot me lene Allah dhëtë vazhdojmë përsëri Me trajtimin e këtyre surave Derin në fund të Koranit Kemi thënë se surja al-Kawthar është një sura cëla flet për Muhammedin s.a.w. Mirë po edhe ne kemi shumë qëfar të marrën nga mësimët e kësoj sura Në këtë sura Allah u Gjellë Gjellaluhu I përmenë disa begati Në këtë sura dhumtim mirësi që i dha Muhamedit alayhi salatu wa salam ne pasojm son pejgamberin alayhi salatu wa salam me përmesitë dhe neve si duhet ne muesil përballë negative të Allahut. Ne Allahu xhalla dha inna a'tayna kal kowser. Fa salli li rabbika wanhar. Ne tu takimi dhën kowserin. Kowser Në gjuhë në Rabu i ka disa kuptime, një nga kuptimet më të përgjithshme dhe më gjithë përfshirë se është se kjo të në kuptojnë mirësit shumë ta, me bëllëk. Një të kemi bo ty shumë mirë, në të kemi zhjetë pejgamber, kemi në kemi dhënë Kur'anin, po edhe në botën tjetër kemi me dhënë nga mirësit e shumë ta, që nuk i gëzan gjdo koshë. Dhe këtë u thërë është një lumë në gjennet që i takon për i gamberit aleyhi salatu wassalam dhe mirësi tira të shumë të që Allah i adha Muhammed dhe aleyhi salatu wasa Dhe kërshikë saj Allah u tha li Andaj pasë që ne të të kemi bo mirë pasë që ne të kemi dhe mirësi të tashë për balë begative li falu për zotin tëndë dhe thar qurban. Dhe më von Allahu të bën mirë, Allahu të beqaton, Allahu kujdeset për ty, e ti karr shikoj begati e karr shikoj mirësie, duhet të reflektosh me falendërim, me adhurim. Dhe pikrisht në këtë sura të ndrua Allahu xhallahu ala namsonse falendërimin dhe Allahu xhallahu xhelalu Nuk është një formë, po është disa forma. Nga se kur në themi se duhet me e falendru Allahun për begatit, njerës të kuptoj me falendru me thonë faliminderit të zëtë. Qika që kuptoj njerësit? Nërsa Allah u gjellë levala në surën, kërështër e kërështë mërëndësime e kuptu, kërë i përmeni begatit që i adha pejgamberit Alehi Sallatë Të Vosam, nuk i tha falenderat, Po i tha falu Që nëmë kuptonë se namazin është një forma e falenderimin dhe Allah Gjallahu ala Pra nësikur që kemë përmën në disarë Kur ne falemi Ne i vedem qekujm një obligim dhe Allah Jo, nuk ka vetëm kaq Po ne esenc Namazin është falenderim dhe Allah Gjallahu ala Mirë po në formën që e ka përzidhe Allah Gjallahu ala Dhe tot, aj nga begatan, aj nga jab të mira, dhe aj kërkon gane që ne të falenderojmë. Dhe kur bije fjalla për falendërimin, aj është që e përzidh mënyrën si me e falendru. Që kjo është feja joni islamë. Islami është ajo fej që nga mësan, kush është dhurusi begative? Prej kujt i kemi gjithë këtë të mira? Si duhet ne me i shfrizu këtë të të mira Dhe si duhet ne me e falendru këtë dhruës të begative Që kjo është feja jon Pra ndaj, Allahu Gjellewala mësën se Për të qenë falendrues Mirë njërë dhe begative të Allahu Gjellewala Duhet që me i Për shtatë falendrimet tona Mirë njohet tona Mënyrëve që i ka kërku zotë i pejneve Në këtë sure, Allahu përmend disa mënyrëa Rabbike, falu për Zotin tënë One har Thër kurban për Zotin Gjelle Gjelani hu Jo për diken tjetër E pas këti mësimi madhështor Si duhet Allah me falenderu Allahu Gjelle Ora kalen një tem tjetër Për nëndësishme Që ka lidhe me këtë pjesën e par Qëfarë thë Allah në përmbyllit të surës Inna shani eke huwa l-abtar Inna shani eke huwa l-abtar ċka nëm këptan kja piyesek se sura Shani, inna shani eke që këvar në Quran Allahu thot medhë vërtit Aj që të urranti o Muhammed Aj që të armitsanti o Muhammed Huwa l-abtar Ai është e pter. Çka është e pter? E pter është Ikputon. Forç sosë që zvazhdon matutje nomi dhe autoriteti i tij. Zvazhdon madhas për ardhmja ti. e tij. Çfarë lidhë ka kjo me këtë? Që? Ka firmën e Allahun Kur'an. Muhammedi sal e lasë më të nërëdhë e vërtetër që është i përzidhë një Allahot e, e vërtetër që Allah e ka begatu me begatit më të mirë të mund shme mirë po kjo nuk dhe të thë se nuk është ispravum apo në njëri i dash një Allahot i përzidhë një Allahot nuk dhe të thë të që i ka të gjitha, nuk do të të të kështu. E qësh i bjenë për me koni mirë, të shpeshe njështuajnë, filoni për falët për që, s'pje e jabë, zërdo, o sa ati i kështu, zakonisht matim dashnin e Allah të ndajneve, me disa dhënje dë begative të kësaj bote. E kjo është gabim. Do me thonë, nëse Allah hu jep njërit shëndet, jep fmi, i e pasuni, i e pra ati e këtë e dëzotë, që ure që shpinë i manë zë dikujtë Allah Gjelloni e ja mungën ka këtë diqka njetët me njerë fillojnë me e kontestu urëcin e Allah Gjelloni Gjelloni përzirë në Allah Gjelloni Gjelloni e kës ure duke e sildh praktikisht shem bëdhe në pejgamberit s. S. S. S. S. e rënan këtë mentalitet thotë kjo është e pa qëdru ushme Filimi i surës fletë për begati, nërso fundi i surës fletë për sprova. Andaj kjo surë e ladit në fletë për dunion. Që kjo dunioja? Dicëka begatosh, diçëka merë, po diçëka privosh. Askus në dunio si ka morë krejtë, e askus në dunio që ka orë si ka hubë krejtë. E ku me ditë natë ashë atët që e kjene ashtë e mira ashtë e mira me këtë surë. Që kjo surë është kanari? Që kjo surë është, dhe më thonë, peshoreja, që me te ti munësh me e matë vetën tënë, atës që ka të kejpë, Allahu, a është e mirë, dhe atë që Allahu nuk të kejpë, që shqibjen me kuptu këtë. Allahu përmenë këtë surë se, e vërtetër që e ka sprovu pe i gamberin, sallallahu aleyhu sallem, me armeqë. Ëvërtetës si Allahu xhallahu 'ala u le y'armejjet pejgamberit me fol këq për pejgamberin. Qëse më dashur Allah jo <clears> mbyll gojat. <throat> Shumë lot më dashur Allah xhallahu xelalu hu u pam munsen ni shkruan me nxirr nga goja. Jo jo jo fjalë po fjali. Më dashur ai ulë ai sprof për pejgamberin. Madje Allahu e sëpërvoj pejgamberin sallallahu sallam edhe me vdekin e fmive të ti. Nuk i jetoj asë një fmi sa ishte gjallë, për është Fatime së radijallahu anha. Edhe aja vdekjë gjasht muaj pas pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Të të pejgamberi sallallahu sallam realisht nga pasar sëtë ti të ngusht, fmit e ti nuk o të rëshëgua, nuk, nuk la fmi pas vete, nuk la fmi pas vete, Ma dje sonëste gjall fëmitë e tij i vdesin para syve të tij. Dhe këtë sprov. Dhe këtë sprov e keq përdoren armësh të pejgamberit Mekë duke thënë se këy njerë i nuk ka të ardhme. Ky njerëi s'ka perspektivë, ky s'ka më padrit. Pse? Poçi po i deshë fëmia, kujt kemi alın këta? të menua ta si vetë se pushteti të rëshëgohet apo se pejgan berloku të rëshëgohet e të menu që pasi këtë thmis po ka kur desë këtë desë dhe feja e ti ndër ka musos fara e ti ka me përfundu preardhja e ti që saj në rebesh të dojnë ebëtar ndër njëri që si kërsa është përkëtuj dhe në gjurë në Shqipe Bukur farë sosër, i sosët fara, zvaçdën të utjë atër. Ata kështu thënin për pejgamberin, sallallahu a sallam, mirë përra se të kalujmë të reagimi i Kur'anit kërëshi këtëre shpifjeve, akuzave në i pejgamberin, veqëtën një lidhje mes fillimit të surës në përfundimit të surës. Të nërë ozër, E vërtet është që pejgamberi Alehi Salatu Azam u sëpravua marmeqë. E vërtet është që u sëpravua edhe me varfni. E vërtet është që u sëpravua edhe me munges të fmive. Ma dje, më vështirë është pënirion me pas fmiun e me humë, se mos me pas fare. Sa i taman fillan me shi ju, i mirët. Edhe pse në dy rasët është sprovë. Mirpëto po në Rozar begatia që dha Allahu pejgamberit aleyhis salam ishte me e mjaftueshme për më e kompenzuo mungesën e begative të tjera. Ëvërtet është që humbi fëmijën, e vërtetë është. Por e vërtetë është që e fitoi Allahun. Kënaqësinë e Allahut xhënajalihu. Andaj te në Rozar Begatia kryesore dhe më e rëndësishme që duhet një lumë të mat raportin e tij me ti Allahun është thëja e Zotit. Kjo është e para. Nëse Allahu xhallata ka dhënë udhëzimin, të ka dhënë sejdën, të ka dhënë përmendjen e tij, të ka dhënë mendin e harit me bomir, apo diës se çaton më të mirën, më kryesore e ki. Tjera të tjera pastaj çka ka Hamla, çka s'ka. Allah una, dha është sabë në ndihim uftë. Qështu muslimani i këshirë pundon. Mirë po në qovë se dikoshtë të nërë ulezër ka nga dunjoja shumë. Ka ndoshta edhe pushtetë dhe pasuri. Mirë po mirë po nuk ka moral. Mirë po nuk ka besim. Mirë po nuk ka familjet që e respektojnë, nuk ka, nuk ka familjet ndërshme, nuk ka fmi që e dojnë, nuk ka fmi që e respektojnë, e qka ka fitu kjo përë? Kjo surë, thot, Allah më të falendërën e për mirësitë, ka njëri ka shumë të mira, i mungën diqka, i harën të mirët, e shumë të që laja ka dhonë, e thot, që se kom qëta, e te kësha pasë, a jam mungjes e begatis, i a ja erësën jetën, duke qenë aj në mes në dritës, fa të kjetës së të të të të. Në mes në dritës, i a ja erësën vetës e ti jetën, me mungjes në një begatia. Shikot të të mija që Allah t'i ka dhonë, shikot të mirësi që Allah t'i ka begatu me tu, edhe bëj i bindur se, as kusht në këtë botë që ka ardë, nuk i ka pasë që tharë. Madhja së pejgamberi, Zotë Gjellet Gjellelon. Asë nuk i patë fmitë nga se jemori Allahu Gjellelon, para sujve tijem dhe. E këtë sprovë, si kur që thash, këlluan me e keqë përdor këra ishte me kësë, me thonë se kime konkështu dhe kime konkështu. E Allahu qëfarë tha, inë në shëni e kehu alëbëdër. Armej qëtë tu janë farsosën, kime pa. Ki më pa po kutkomi u qput bişte. E ki më pa po tek kush që më mbet pa vazhduar e kush që më vazhduar. Ki më pa po ki më dëgjuti. Kto të vlorë do të mund dal pak te ky reagimi i Kur'anit. Çfarë thon njerëzit? Njerëzit çka thon? Njerëzit thon për pejgamberin ti ski armë. Ti ski perspektiv, a thon që shto A than ti ikputun. A than ti skime pas pasars. A than ç'është? Nie az ç'është than. E çka tha Allahu? Allahu tha ata gabim e kan. Ata kan me çen for susun. Ata kan me çen të kputur. Ata kan me çen pa përmendjen të armën. Kan me u harru, nëse përmendën kanu përmend për sqejq. Ata yuti. Lëbë thonë, kështu than njerëzit, e kështu tha Allahu. Mirë, hadit ashtë na po e bojmë një analizë, pas njëmi e 400, e e 14 djetë dhe e ma tjepër, kur ka zbit kjo sura, po e shikujem të ashtë na mas 14 shikush, kur që pas ka pas mirë? E ka pas mirë e Bu Gjahli, e Ebu Lehebi, e arme është tii pejgamberit alaihi salatu wasallam a kte e pa të mirë apo e pa të mirë allah xhallahu ta kush e pa të mirë shikojmë sot ku janë autoritetet e kurishve ku i kanë fëmit ku i kanë pasardhësit ku e kanë nomen ku e kanë kudo që përmendet e bulehebi Kuda që përmanët Përmanët me malkim Tëbët jeda Ebi lahabin vë tëbë Allah u thët U malkuft Ebu lahibi Që është përmanët Ebu gjehli Që është përmanët Kush kohë sët Që më nëjim Normal njëhri Që dele thët U ne krenuëm që e këmë prej arën për Ebu Gjehlet. A thot di kush është të? Jo, më shifën e përqyshe. Nga se mara është me t'lidhë diqka me Ebu Gjehlet. Kush u këput. Ndërsa shikane Muhammedin, sallallahu aleyhu sallam. E vërtet është që nuk laf min nga gjaku. Mirë po u bëhë. Nuk e patë që është të zutit sa këtoj. Nuk e pa të mundsin që të jetë baba nga gjaqku i fëmijëve që ai i gjanësh. Nuk e pa këtë mundsi. Mir po jazvënse Allahu që të jetë baba i miliardave i miliardave pasujësve të tekjëmet që e doin më shumë se babën e tyre. E që e ndjekin më shumë se babën e tyre. E që e respektojnë më shumë se babën e tyre. E kush më at prar kush shkoj? E kush e pa më të mirë kush gaboj? Inë në shëni e këhua lepëtar. Të nërë dhe dhezër, aja që ka Allah u ka thonë, që është të ka më u bo. Nështë ta kalonë pa ku e vërtetështë, pa kësa bërduet po e vërtetështë, pa kdo së prova kalonë po e vërtetështë, por 100% ka me dalë që shë Zotë i ka thonë. Nga sa i dina nuk dim. Nga se qdo gjështë në dorën e ti, e jo në dorën e dikuj tjetërë. Faalun lima juridë që është të Allahu thënë kuranë. Fa'alun li ma juridë. A i bënë atë që dënë. La muakive li hukme, që është të Allahu gjallë u ala. Nuk ka mundë si dikush gjykimit e ti me vendus presje, nga se gjykimit i ka pikë. është me vendim të prerë nësa Allahu gjykanë, Vendimi është i prerë. Nuk ka dikush i cili e ndryshon vendimin e Allahu xhallahu xhelalu. Prandaj të vëllazër, kjo surë na jep kuptuar që nësi besimtar, nësi besimtar duhet që të jemi falëndëruës, duhet që të jemi mirnjohës, dhe duhet që të synojmë vazhdimisht kënaqësinë Allahut të mëdhë. Me njerëzit duhet me usil mirë. Duhet të mund, duhet të mundohemi të më të vërtetë të lojmë përshtypje të mirë tek njerëzit me sjelljet tona, me fjalët tona, mirë po. Nëse njerëzit janë keq përdorës, janë buk promysës, nuk e dinë të flasin keq, mos e marr zeta fëm. Nuk është ndorë të njerëzve. Të druvëza. Po të është para më ndonë me çën për shembull Oksigjeni që i thithim ndorr të njerëzve. Apo kishim me dekë miliona, miliona njerëz mot japton. Apo nga s'ja si u kish, ja kish ndal oksigjenin. Të kish me 100 krijat që ndorr të njerëzve mot ishin harë të punën. Po i ka lënë Allahu ndorr të vet autë. Madje edhe tendrozat sa ndodh armit saktum. Shikoni për tëna këtu. Apo këtu do të kenë është shënua dhe 20 vjetori, hamdulla i qëdirimit Kosovës. Qëfar plane ka, ka pasë armiku jonë për këtu? Mas me metë asë një qëtu. Qësi plane ka pasë? Do me i dëbu shumicën, si kurse u dëbuan, e ata që jesin këtu me i vra, apo mundësish me metë një pakisë shumë e voglë, Dhe këtu më ndryshoi gjendja komplet. Muharruçi ka pas në herë këtu dikush që ka folë shçe pa apo ka cil der në xhamisë apo këtu mërdh. Që këtu kanë bë planë. Që këtu ja kanë në sy. Dhe i kanë përdor kreçka kanë pas për kët punë. Apo? E po mirë, e qysh u bë pastaj. Jo qysh dështën ata që kanë këtu dhe mat forcën ata kanë. Nga si u pruni Allahu dhe mat forcë ata edhe i dëbëja përta. Në tatë, nuk bëhë që u shtot njerëja përë, parë bëhë që u shtot Allah Gjallat Gjallahu. Pra nda i lidhën me zotin të vare këtë alë. Të jemi Allah në të lidhën. Të jemi nda e Allah të përkushtuar. Ndaj ti mirë njëhës. Të sëllëm gjithë mund të arim kënësin Allah Gjallahu ala. Por, kjo nuk duhet me në penguas njerë që timi edhe nda njëzë mirë njëhës. Jemi ndelat mirë njëhasë gjithësësi, par edhe, pas taj, enda njërzve. I mirë njëhasë të gjithë atyre forcave, shteteve, për endimore, që aktivizuan ushtitë të tjune për të parëndërru një gjenese që ka ndotu. Jemi mirë njëhasë. I mirë njëhasë gjithë ku që ka bo minimumin e mundit për me gëzun aso që kemi, jemi mirë njëhasë. Nuk duhet me ja mua skujt Mundin që ka bëta Mirë po Në hierarkin e mirënjohjes Në atë piramidin e mirënjohjes Në majet e sajësht Allahu Allahu Në pomë në për Fjallimet mësëferi që i patëm Thonin zoti bekoft E zoti ndihmoft do të dhëtë, na kujtëni që thun i dhuj ka pak zoti, jo veç na, mëse harëni zotin, na, na kujtështë që që që të dhëta që mes me harru zotin, nga se po na vjenë marrë me thonë që zotin e ka një mu, parëmenojnë, e të tjëri së po vjenë marrë, nga se që që që të është, përëndaj, nuk duhet më të përpnu, nuk duhet më ngushtu, nuk duhet më kompleksu, nga përmeni Allah Gjelda Gjelja Hluve nga sa so është nërë me e përmenë Zotin o që më të li është nëndërë gjuha e jote me e përmenë emin e Zotit madhë më Allah i ndërë është është kënari për gjithë njëri që Allah ja ka mundës me thonë La ilaha illallah nërë i madhë është këpunë është nëndërë i madhë Allah me ta mundës me thonë Zotim ka një muë, është nërë i madhë kjo Likësi është me mëshevë këta. Paburni është me mëshevë këta. Andhe Allah pojë thëtë pegamirë të asënë, thuaj, atyjëne, që ka të dënë i thunë ju? Ajë që më ka falë, ajë komë me vendosë për mu, ju, jo, ju. Jo. Ajë, ajë ka vetë Allahu të dikonë, ajë ka marë leja Allahu të dikujtë, ku komë në falë neve? Ajë, Jo, vëllavta. Allahu ka vendosë që nën këtë nënqil, e mi këtë to ku jemi, natë jemi, a i ka vendosë. Ka diku që i bojët qëvi që në kemë qëlu këtu. Ska qëfë? Por, që ka mi i bojët? Në thimi se Allahu ka dashë në që të me konë, dhe këna me konë, inshallah. Mirë po, këna me konë, sërthimi, zoti ka dashët. Këna me konë, sërthimi, zoti në ka një muë. Këna me konë sërë themi, Zotë është me neve. Qështu këna me konë? Mi për nësa Allah në harrojmë, e se përmendim, ose dhe ma kështë në vjemore, mëne të puna me konë në ryshe. Përndë e Allah o tha, Inneshani eke, hua lëbëtër. Aj që ka me konë farësosën, ata jenë një të jëbëtër. Ma di të ndërru dhe zërë, aj që është Alo, më interesant. Jo që Allahu xhallahu e bëri që Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sallam të ketë pasues nga familja e tij, jo që bëri që të ketë pasues nga populli i tij. Po popoja, popoja në fjalë nga gjuha e tij nuk e dinë e duan pejgamberin sallallahu aleyhi dhe sallam. Na sjemin nga populli i tij. Na së flasim gjuhën e tij. Më ponna e konsideroj anëtar të familjes tonë. E dojmë më shumë ti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Më te për se kaç të ndërlozo. Më te për se kaç. Allahu xhallahu ole bëri që edhe në gjuhët e atyre të cilët nuk e besuan si pejgamber, nuk e besuan si pejgamber. Mir po ishin korrekt. E përmendën për me të mirë. Shkencëtar akademik ndërshëm, letrar të lloj-llojshëm, perëndimor, elindor, evropor, e jugor nga gjithë botën gjithë kohërat, faleminder për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në forma të ndryshme. Njëri në i njoftuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Michael Hart e ka shkruar një libër 100 personalitetet më mendikim në histori në njerëzimit. Asë të ka bësu si pejgamberat o pejgamberat. Po ka përmen një që njerëz që ka ndikuh për të mirë mas shumë ti në histori të njerëzve. I pari është Muhammed s.s. Se kam në Abdullah olazni, asë se kam në Muhammed, asë ka bësu në të. Mirë po ka thonë, do të nëkoni drejtë. Do të nëkoni drejtë. Përndaj, të tjerë shumët që Allahu Gjalluola ka përmen se ki mu përmen me të mirë gjithënon ndërsa aj që flet keqë për ty s'ka me paha drit në dunjo asë në heret ato e qësh në pol keqë për Muhammedin sallallahu a sallam për ndaj, kjo është përgëzim të në vëzër që Allahu Gjalluola jep për pejgambirin e sanë për fejnë e pejgambirin po dhe përshdokon për njerëzve rre drejtë, po në drejtë Bëvë i sinqertë, mos u mërzit që ka thunë të tjërët. Hesë për para, Allah u komet një mundu. Kjo është për gëzim. A marre drejtë, mos e lako udhën. Mos e këthe të keqen me të keqen. Mos e këthe mashtrimi me mashtrimi. Mos e këthe u rejtin me u rejtje. Ju, jo, le bën të bënë kurës që ka dënë, ti bënë u i bën mirë. Në Allah më bështetu, dot shoqse i kujt do të jetë pas tej përfundimi. Allah la mund sof me di rrugën e pejgamberit alayhis sallatu wasalam. Allah la mund sof që me dashur këtë pejgamber sikur që na ka porositur Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasalam. Dhe Allah na mund sof të ndërrozo që ne me veprat tona, ne me fjalët tona të bëhemi shkaktar që edhe të tjerët me dashur këtë pejgamber e na merr shpawarën e kësaj pune tona. Allah i shpërvlyet me kaq sipër fund ka arkuazonet s'afat pësani s'adkini mënësikudu jenis basina dhe përgazin mënë dhe jivazlani z'otin darot As-salamu ala muhammadi wa ala ahli wa sahbë wa sallamat as-sehimen kathirah